Unaposikia jina la Joketi Mwegelo, akilini vinakuja vitu tofauti kwa kila anayemfahamu. Joketi Mwegelo amezaliwa tarehe 20 March 1987, ni mwigizaji wa filamu, msiri mali na mwanasiasa kutoka nchini Tanzania. Mwezi Julai 2018 aliolewa na rais John Magufuli kwa mkuu wa wilaya ya Kisarawe. Yupo anemfahamu kama Mrembo aliyeshika nafasi ya pili katika mashindano ya Urembo ya Miss Tanzania mwaka sita lakini mwingine atasema ni yule dada aliyemuona kwenye filamu za Kiswahili kutokea Tanzania bado yupo ataesema yule mwenye kampuni ya Kidoti au aliyekuwa na mahusiano na Alikiba yuko yule akisema ni yule aliyekuwa anatangaza kwenye vipindi vya television kama vile The One Show ya TV1 na Top 10 mosti ya Channel O Ni kweli Joketi Mwegelo ni mkuu wa wilaya pekee mwenye majina ama viumbali mbalimbali nchini in Tanzania. Kwa ufupi tu, ni mkurugenzi wa kampuni Kidoti, mwanamitindo, mfanyabiashara, mshirishaji, mwigizaji, mwimbaji, mtangazaji wa television. Baadhi wamekuwa wakitilia shaka uwezo wake wa kuhudumu katika wadhiifa huo, lakini mwenyewe anasema hilo halimnyimi usingizi. Yoketi Mugelo ni mtanzania alizaliwa Marekani mahali ambapo wazazi wake walikuwa nafanya kazi lakini ya misoma elimu ya msingi, sekondari na chukuu Tanzania. Waswahili usema nyota njema huonekana asubuhi alikuwa kiongozi tangu sekondari akiwa katika shule ya Loyola Dar es Salaam Joketi Mwegelo alipata nafasi ya uongozi na kulela mkuu wa shule alipotoka shule akajiingiza katika masuala ya urembo Safari yake ya urembo ndiyo iliozaa fursa mbalimbali katika uigizaji na kupelekea kupata tuzo umigizaji bora kupitia filamu ya chumo kwenye Zanzibar International Film Festival mwaka 2011 ambapo katika mashindano hayo hayo mwaka 2014 alipata tuzo umigizaji bora wa kike katika filamu ya Kiswahili kupitia filamu ya mikono salama Mbali na ugizaji mwaka kuna mbili, Joketi Mwegolo alifungua kampuni yake ya Kidoti Loving ambayo ina deal na bidhaa mbali, mbali za urembo na hasa nywele. Kampuni yake ilifanya vizuri sana na kuanza kuzalisha bidhaa zingine kama mabegi ya shule na ndala fanikio haya yalipelekea mwaka kuna saba, Joketi kupata tuzo ya Malkia wa nguvu katika kipengele cha ubunifu wa biashara na mwaka huo huo alitajwa kuwania tuzo ya mjasiria mali wa mwaka katika tuzo za African Youth Award Joketi ana shahada ya sanaa katika sayansi ya siasa na falsafa katika Chuo kuu cha Dar es Salaam UDISM na ameingia katika siasa kupitia chama tawala akiwa mmoja wa vijana wa, wa UCMC baadaye alipata fursa ya kuwa kaimu katibu wa uhamasishaji wa umoja wa vijana na chama cha mapinduzi UVCCM. Joketi pia alikuwa miongoni mwa wanachama 450 wa CCM waliojitokeza kuchukua fomu za kuwania ubunge wa bunge la Afrika Mashariki Pamoja na kuchukua fomu joketi ya kufanikiwa kupata fursa hiyo mwaka 1918 hakuanza vizuri sana katika shughuli zake za kisiasa kwani aliondolewa katika wadha wa kuwakaimu katibu wa uhamasishaji wa umoja wa vijana wa CCM wa chama cha mapinduzi UVCCM na hii ni baada ya kuwapo kwa mzozo juu ya wadha huo tangu alipopata fursa hiyo kama binti kike alikutana vikwazo mbali mbali ikiwemo kukataliwa katika harakati za kisiasa anasema watoto wa kike wasikubali kuyumba wajue kuna changamoto nyingi hasa ukiwa mtoto wa kike Joketi ameonekana kujikita sana na masuala ya kutetea na kuhamasisha wanawake Hiyo ilikuwa historia fupi ya maisha mkuu wa wilaya Joketi Mwegelo na kusii tu uendelee kina na kunakushia Langu yetu jina ni Fats na Suleimani mpaka kati mwingine heri.